Щоб повести гуляти ввечері зеленими вулицями міста. Не розумію, сказала Ребека. Пілар Тернера здавалося збентеженою. Я теж не розумію, але саме так кажуть карти. Ребеку настільки занепокоїло туманне пророцтво, що вона розповіла про нього Хосе Аркадіо Буендіа. Той вичитав їй за віру в карти але сам відразу ж непомітно заходився нишпорити по скринях та шафах, пересувати меблі, піднімати дошки підлоги, шукаючи мішок із кістками. Пам'ятав, ніби не бачив, мішка від часу перебудови будинку. Потай від усіх він покликав мулярів, і один з них зізнався, що замрував мішок у стіну однієї зі спалень, бо той заважав працювати. Кілька днів підряд вони прослуховували стіни. Прикладаючи вухо до кладки, доки врешті зачули квок-квок далеко в глибині. Пробили стіну і знайшли там мішок, цілий і непошкоджений. Тож таки дня його поховали в могилі без надгробка неподалік від Мільки-Адеса. І хосе Аркадіо Буендіа повернувся додому, звільнившись від тягаря, що гнітив його сумління хоч і недовго, але так само важко, як і спогад про пруденціо Агіляра. Проходячи через кухню, він поцілував Ребеку в лоб. «Викинь дурні думки з голови», – сказав він їй. «Ти будеш щаслива. Дружба з Ребекою широко розчинила перед Пілар Тернерою двері будинку, зачинені для неї Урсулою після народження Аркадію. Пілар Тернера, мов би, отара кіз, приходила в будь-який час і давала вихід своїй гарячковій енергії, виконуючи найтяжчі роботи по господарству». Інколи вона заглядала й до майстерні, і допомагала Аркадіо обробляти дегеротипні пластинки з такою жертельністю і ніжністю, що зрештою він став бентежитися. Ця жінка просто забивала йому памороки, її гаряча шкіра, запах диму довкола неї, голосний сміх, геть недоречний у затемненій кімнаті, відвертали увагу, і він знай робив щось не так. Одного разу в майстерні сидів Ауреліано, зайнятий своїм. Пілар Тернера сперлася на стіл, захоплено спостерігаючи за його роботою. І тут воно сталося. Ауреліано впевнився, що Аркадіо перебуває в затемненій кімнаті, і тільки тоді звів очі на Пілар Тернеру і зустрівся з її поглядом, де думка проглядала так ясно, ніби була осяяна полуденним сонцем. «То що там?» – мовив Ауреліано, – говорив чим річ. Пілар Тернера прикусила губу, сумно посміхнувшись. «Із тебе вийшов би гарний вояк», – відповіла вона. «Куди цілиш, туди влучаєш». Ауреліано відчув полегшу, переконавшись, що його перечуття підтвердилися. Він знов зосередився на роботі, ніби нічого й не сталося, а його голос прозвучав спокійно і твердо. «Я визнаю його своїм сином», – сказав він. «Він носитиме моє ім'я». Хосе Аркадіо Буендія нарешті досягнув того, чого шукав. Приєднав до однієї з заводних танцівниць годинниковий механізм, і лялька танцювала три дні під власну музику. Цей винахід схвилював його більше від усіх колишніх безглуздих задумів. Він кинув їсти, перестав спати, і перебуваючи без нагляду і турбо-турсули, дозволив уяві вкинути його в стан безперервного марення, якого він уже так ніколи і не позбувся. Цілісінькі ночі ходив він кімнатою туди й сюди, міркуючи в голос, вишукуючи засоби застосувати принцип дії маятника воза, плуга. Одне слово – до всього, що рухаючись дає якусь користь. Його так вислотило гарячкове безсоння, що він зовсім не впізнав старого з білою головою і невпевненими рухами, який завітав до його спальні одного ранку. То був Пруденціо Агіляр. Упевнившись нарешті, хто це, і вражений тим, що, як він побачив, мертві також старіють, хосе Аркадіо Буендія відчув наплив глибокої печалі. «Пруденціо», – вигукнув він, яким це побитом, ти аж сюди дістався. Після багатьох років перебування в царстві мертвих, туга за живими зробилася такою нестерпною, потреба в чиємусь товаристві такою невідкладною, а близький ще однієї смерті, що існує всередині смерті, такою застрашливою, що пруденціо Агіляр, зрештою, полюбив свого найзапеклішого ворога, якого шукав уже давно».